משלי, פרק י"ג בן חכם מוסר אב, ולץ לא שמע גערה, מפרי פי איש יאכל טוב, ונפש בוגדים חמס, נוצר פיו שומר נפשו, פוסק שפתיו מחיתה לו, מתאווה ואין נפשו עצל, ונפש חרוצים תדושן. דבר שקר ישנא צדיק, ורשע יבאיש ויחפיר. צדקה תיצור תא מדרך, ורשעה תסלף חטאת. יש מתעשר ואין קול, מתרושש והון רב. כופר נפש יש עושרו, ורש, לא שמע גערה. אור צדיקים ישמח, ונר רשעים, ידעך, רק בזדון ייתן המצע, ואת נועצים חכמה. הון מהבל ימעט, וקובץ על יד ירבה. תוחלת ממושכה מחלה לב, ועץ חיים תאווה הבאה. בז לדבר יחבל לו, וירא מצווה, הוא ישולם. תורת חכם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. שכל טוב ייתן חן, ודרך בוגדים איתן. כל ערום יעשה ודעת, וכסיל יפרוס איוולת. מלאך רשע ייפול ברע, וציר אמונים מרפה. רש וקלון פורע מוסר, ושומר תוכחת יכובד. תאווה נהיה תארב לנפש, ותועבת כסילים סור מרע. הולך את חכמים יחכם, ורועה חסילים ירוע. חטאים תרדף רעה, ואת צדיקים ישלם טוב. טוב ינחיל בני בנים, וצפון לצדיק חיל חוטא. רב אוכל ניר רשים, ויש נספה בלא משפט. חוסך שבטו, סונבנו, ואוהבו, שחרו מוסר. צדיק, אוכל לסובה נפשו, ובטן רשעים תחסר.